Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahabi azma'in Kita mula baca Kitab ini dahulu pada 9 bulan Mac Tahun 06 sampai malam ini kita sudah masuk ke tahun 4 bulan. Mula baca sembilan bulan tiga sampai 06. Yang kedua malam ni saya nak tamatkan perkara yang terakhir. Saya akan buat satu kesimpulan akhir yang ditambah satu maklumat. Ini lah juga yang menjadikan satu kebiasaan berulama-ulama dahulu apa yang dia tulis tapi dia berakhir dengan bab-bab semakyat khasnya yang menjadi masalah pada orang-orang awam pada malam ini ujung kitab ini ada kitab kecil namanya Al-Bahjah Al-Mabriyah Al-Mabriyah ini uh, dia khusus untuk membincangkan masalah Masbub dengan muwafiq Muwafiq dengan masbub dalam sembahyang Memang masalah ini masalah kecil Tapi dia besar Kepada melibatkan sah Jangan tidak suah Ini kita sembahyang Kita <coughs> masalah muwafiq Itu besar sangat kita jumpa dan sebagainya Tidak ada teknikal Yang mungkin kalau silap teknikal ini boleh boleh harus membawa kepada terbatal semahyang jadi kita, kita sedar semahyang telah terbatal kerana kesilapan kita letak diri kita dalam semahyang berimam, kita masyarakat dan kita buah fit yang kedua dia berbalik masalah masyarakat buah fit ini kepada masalah membaca batihak So, kalau kita tertinggal fatihah Ataupun tidak baca fatihah Memang tidak soh semayang so, Kita perlu pegang dengan hadis yang La salata lima lam yakrak Bi fatihatil kitab La salata tidak soh semayang Ataupun dia menafikan semayang Macam tidak semayang Bagi orang yang tidak sempurna Membaca al-fatihah jadi masuk muafik ini dia kaitan rapat dengan dia sempat baca baca apa tidak? Sempat tu sempat sekadar mana dia sempat? Dan bapa jaga akak yang boleh imam mendahului dia. Kalau dia mendahului imam satu dah apa? Bicara kata tiga batal. Tapi ini berapa kat berapa rukun kah, imam boleh mendahului dia dan dia makmum itu yang dibahaskan kalau cukup seperinci tapi saya nak bawa kejumpulan itu saja okay. kita start daripada halaman 37 itu ini mukaddimah sebagai cerita kata dia pengarah kitabnya diminta Mula -mula -mula dia membuat satu ulasan khusus bagi masalah buah abis so, jadi dia bermula haramkan 38 itu selepas daripada dua bait sya'ir itu. Bahagian yang kedua. Dengan jazam yang utus bagi orang yang muwafiq yakni makmum yang muwafiq bagi imamnya. Maksud kataan muwafiq waqa bersama-sama. Muwafiq imam dia bersama-sama imam dia hadir dia sampai ke tempat sembahyang di masjid di surau ataupun di mana-mana tempat dia datang bersama imam dia berdiri bersama dengan imam berdiri dia berada sama imam di sama mana kita bincangkan itu orang yang muwafiq kalau orang yang maksub imam telah mendahului dia kalau imam dia datang bukan sembahyanglah nampak datang nak sembahyang imam dah sembahyang tak sama seorang Imam ketingam seorang saja pun tak apa makmum ramai imam seorang imam seorang ataupun makmum ramai dia datang makmum dengan imam yang sembahyang tak yang tipenya orang yang masbuk masbuk maknanya dia didahului oleh imam dia sabaqa Jasbaku ya, sih orang yang telah bersama-sama lebih lah sih bah pelawanan imam telah mendahului dia orang itu lebih masuk. Apa dia muafik? Muafik ini makmum yang muafik yang sama bagi imamnya pada syarat yang uzurkan dia ketinggalan daripada imamnya hingga tiga rukun yang panjang. sebab orang itu dia berstatus sebagai orang yang nama dia lah orang yang muhafiz dia bersama dengan imam tapi dia jenis maknai maknai tau lepot lepot tau jenis lah. lambat, nak baca lambat Bismillah lambat tunggu, nak baca pun Bismillah saja pun dekat seminggu pun agak dan orang ni ketika dia muafakat dia diharuskan dibolehkan dia imam tinggal dia dengan tiga rukun yang panjang sebab dia kena perbahas juga fadhah imam rukum dia budu iyyaka na'bud dia pejam tak nampak imam dah tiga kana dulu wa iyyaka ima la ilaha ma'bud Imam tu luk dah pun. Dia boleh. Mana dia. Imam tu. Dauru dia. Jika dia muafir. Dia mesti. Sudahkan. Fatihaah dia. Imam boleh. Mendauru dia. Dengan. Tiga rukun yang panjang. Nabi juga. Faham dulu. Kalau. Tiga rukun panjang ni. Dia ada. Do... Gha'iril maghubiyah. Tak habis juga lagi. Imam akan masuk rukun panjang yang keempat. Maka pada ketika itu. Dia sudah boleh pilih lah. Sama ada. Nak terus ikut imam. Atau dia kena berwarakah. Itu pokoknya diuzurkan dia iaitu yang dikehendak rukun yang ketiga yang rukunnya ketiga itu iaitu rukuk dan sujud maka tiada dikira-kira akan daripadanya rukun yang pendek iaitu i'tikad duduk atau sujud makna dia dia boleh terus membaca baca dalam sembahyang dia tadi Imam boleh mendalui dia Kalau dua rukun saja dahulu Dia kejar di belakang Dia kejar sampai dapat sama dengan imam Bila bila imam masih berada pada Tiga rukun yang panjang Iaitu Rukun Satu rukun Dia tu Ia tak nak berulang Yang eh, tidak Tidak kira Sebab dia rukun pendek dan sembarang mana pun rukuk boleh lama iktidal ya tidak boleh lama sujud boleh lama duduk antara dua sujud tidak boleh lama deping rukun pendek maka dia boleh imam mendahului dia tiga rukun panjang rukuk sujud yang pertama dan sujud yang kedua itu tiga rukun banyak setakbilang so, yang tidak, sebab dia pendek setakbilang duduk antara dua sujud itu so, tiga kalau dia sempat habis patiha dia rukun yang tidak, dia kejar ke dari belakang dia, sampai sempat sama terima dia sok semayang dia dan dikira taat sepenuhnya Tapi kalau dia tidak sempat Rokong Imam sudah bangun dari kat yang pertama Itu yang dua Bangun sampai Baca Fatihah kak yang kedua Dia baru Walabal. Ya Allah punya lambat Maka dia telah dukung Dia habis dah status makmum dia Dia tidak boleh ikut Imam dah boleh juga ikut imam pada ketika itu dia kena ubah status dia daripada makmum yang muafid kepada makmum yang masbuk dia itu dia ikut imam Sebab dia itu beri lagi ni, itu orang balik ni imam dah mengurutkan itu dua dia ubah status dia jadi orang masbuk dia ikut imam kalau boleh habis ketika itu dan dia kena sambung Satu rekaat yang kemudian Sebab dia dikira Orang masbub Itu inti hati Ini kita akan berubah Dan keandak orang muafid itu Mereka yang mendapatkan dia daripada Tiap imamnya, masa yang dapat Baca-baca Makmum yang muafid Muafid yang sumam imam Iaitu dia sempat Takubir ihram dengan imam memberi masa imam ada masa membaca ayat termasuk fatihah pada kira-kira orang biasa habis baca fatihah orang biasa macam biasa dia jangan kira dia kira dia beratlah pada so, masa itu dia dapat bersama dengan imam macam dia dia orang yang muwassit orang muwassit kena habis baca fatihah itu dia punya keya kalau orang yang sibuk salah dia tidak payah habis baca fatihah orang muafiq mesti habis baca fatihah okey masa yang cukup untuk dia baca fatihah orang yang biasa bacaan orang pertengahan boleh dia ada diakibarkan dengan bacaan dirinya tak boleh, dia macam dia lambat makan dan tiada pula dengan imamnya tak kira macam imam dia baca ambil yang pertengahan saja barang siapa mendapat akan dia masa yang tersebut itu dalam qiyam imamnya dari imamnya sama ada dia dapat pada awal rakaatnya sama takbir dengan imam tapi arah ada lainnya imam sedang baca fatihah dan sebagainya maka dinamakan dia orang muwafiq senang faham ya? orang yang sempat bersama-sama dengan iman ataupun terlambat sedikit daripadanya, tapi masa yang ada itu cukup untuk dia baca patiha dengan sempurna, bagi orang yang pertengahan orang itu, namanya orang muwafid orang muwafid, wajib membaca patiha, selapat iman sepenuhnya dia mudah je kalau dia sedap lagi, dia kata dia lambat baca fatihah jangan tunggu imam baca walaballin amin ikut kalau mayang jahat mayang kuat dia boleh ikut imam baca je Alhamdulillah Rabbil Alamin ikut Al-Rahmanin Ra'im ikut baca kalau tak ikut yang tu Imam baca enak apa nak, enak ha, Kacau Inna tiga ayat Kacau tujuh Tiga dengan tujuh Kena lawan ha, Sebab tu dia kena baca awal Tapi jangan Mendahului Imam Dengan bahasa baru Jangan lawan tokek ha, Lawan tokek Maklum okay, Faham muafiq Kena habis baca kacau Jangan kisah Imam tunduk-tunduk lah. Tapi dengan syarat Jangan sampai lebih Tiga rukun banyak Okey. Orang ini Orang wafi ini Dia uzurkan dia Maknanya diberi excuse kepada dia Dia boleh melawan toke, Dia boleh tidak ikut toke. Dia uzurkan dia Baginya tiga rukun yang panjang Ketinggalannya Imam boleh tinggal dia dengan Tiga rukun yang panjang Terima Daripada imamnya Maka jika selesai dia orang itu boleh masuk imam menyempat yang keempat. Jika dia baca baca selesai bacaah imam sudah masuk rukun yang keempat. Yang keempat adalah berdiri pada yang kedua. Okey, iaitu membaca bacaah akhir begitu. Atau berdiri imam sudah teganya dan tiada mengapanya jika telah dahulu akan dia duduk istirahat. Imam tadi daripada keadaan yang pertama Lepas tujuh ke yang kedua Lepas tujuh ke yang kedua Dia kena terus bangun keadaan yang kedua kan Memang dia antara selesai keadaan ke yang pertama Nak bangun keadaan yang kedua Ada duduk Dia panggil duduk istirahat Duduk sekejap Duduk itu bukan buku Imam duduk tidak kira rukun maka dia bagi lagi tiga. Jangan tunggu sebab imam telah berdiri betul. Barulah dia terlepas peluang menjadi makmum pada juga itu. Itu mengatakan menundurkan dia duduk istirahat abah atau barang yang menyuruh fakir rupa rukun sekalipun. Duduk begitu cerah awal. Duduk tak apa. Maka rukun dia yakni sebelum lagi imamnya masuk rukuk keempat. Kalau dia tempat rukun imam belum lagi masuk rukun yang keempat maka dia sempat menjadi makmum solat sembang dia dia ikut imam dari belakang selesai lah sembahyang dia sempurna maka dia dapat akan ganjaran dan ndaklah ia mengerjakan azuhan sembahyang dirinya jadi dia kena ikut semayang diri dia lah Jangan kena imam Daripada dia baca patiah habis Dia rokok Nak cidan Sujud Buat antara sujud Sujud yang kedua Baru sambung Tak yang kedua Dia kena sambung semayang dia lah Dia seorang diri Tapi tak apa Takkan imam jangan lebih daripada empat rukun yang banyak <coughs> Masuk pada rukun yang keempat Maka dia dapat akar taannya okay, Dia dapat akar tak boleh sambung tak sambung lepas imam semayang tak boleh sambung cukup sempurna semayang cuma dia lambat jika dia tidaklah ia mengerjakan aturan semayang dirinya tadi. dan jika masuklah imamnya perubahan yang keempat seperti bahawa sangkan imam kerajaannya yang memadai baca baca padanya atau pada duduk bagi ia baca cahaya akhir sekali pun tak apa takkan jangan imamnya Urui dia dengan empat Rukun yang panjang Maka kekallah dia sebagai Seorang makmum yang sah semayangnya Dan jika adalah Makmum yang munafik Yang mu, munafik promise. Dan jika adalah makmum Yang muafik itu tersebut Belum lagi sempurna Baca patiahnya Padahal imamnya masuk rukun yang keempat Artinya Sampailah imamnya kepada tempat Yang memadami diri macam patiah terduduk maka memadai, yang muda ini bacaan akan cakap mac tersebut luputlah rekaatnya tiada boleh lagi ia mengerjakan ataukan semaiyang diri kerana sudah luput rekaatnya maka disuruh pilih antara dua pekerjaan satu dapatkan rukun yang ada pada yang ada imam padanya. Apa dia. dia sedang berdiri baca Fatihah. Imam telah mendahului dia. Sampai rukuk yang keempat, imam dah berdiri pula ada kebahagian kedua. Dia masih lagi baca Fatihah. Makanya itulah saya awal awal tadiulang lagi sekali, maka dia ada dua pilihan satu dapatkan rukun yang ada imam padanya kalau imam sedang berdiri pada ke'ah yang kedua dia pun ikut imam dekat ke'ah yang kedua dengan meninggalkan rukun dia tinggal sujud dia tinggal segala galanya dia berada dengan imam dekat yang kedua maka dia pada ketika itu menjadi orang masbuk ikut iman kebetulah dia bagi salam dia kena sambung yang akhir seterusnya kena yang awal tadi dekat atas tapi soalan ni tu kalau kalau kat dia mata yang pertama ya tak tempat sebab ada orang begitu kata tempat kat yang kedua yang ketiga so yang keempat lagi benefit yang keempat juga sembarang baca imam baca fatihah sahaja tak baca ayat ini dalam keadaan imam baca fatihah baca ayat ayat pun hmm. tak tempat juga adakah yang lain dia boleh tempat aku nak nak pernah faham kalau dia tak tempat dia wajib ambil yang kedua yang pertama ni dia ikut dia jadi masbub dan ditinggalkan baca pati haram. Dia tak baca pati haram. Dan mengerjakan aturan jangan Dan tak mengerjakan aturan semayang tingginya. Karena rekaannya itu lubuk. Dan dapat atas imamnya. Supaya jangan jadi babet. Dia kena ikut imam. Jika tidak dia batal sembahyang. Dia ikut mana. Imam dah dah lompat rukun dah. Nak ikut dari belakang. Tak boleh tak? Istubah maka dia kena ambil yang kedua. Kalau dia tukar yang pertama juga nak ikut imam juga, nak ikut imam juga. Kalau imam dah nak, nak nak nak rokok pula dah yang kedua. Wala qad sadabi ruhaunya. Maka dia tidak boleh niat ikut imam pada ketiga itu. Jika dia nak ikut imam juga terbatal sembahyangnya. Maka dia ada pilihan yang kedua pulai yang kedua sebagai yang kedua telah ujung dan adakalanya ia pilih ia niat mufaraka tu so, orang tadi ni saya nampak nilah yang lebih selamat kalau yang pertama tu dia tak sempat dah tak kompek mah duo mano nak sampai oh sampai akhir aku so, orang yang ni ni kena masuk kursus semula lah nak pasti cepat macam mana ada tak lemah tapi ada lah. Ada. Si yang kedua dia niat mubarakah dengan imamnya, maka tetak taklah ia itu ia kerja kan tak kalau dia pilih mubarakah apa dia mubarakah? Mubarakah dia berpisah. Parah macam pura tu nikah pura tu zahwat dipisahkan perkahwinan maknanya lepasah ataupun. Dipasah bercerai kan Mufarakah semayang ini dia niat tidak lagi mau ikut imam tu sebab apa? laju sangat baca laju apa? oleh semua tempat, orang surah tempat sebab Mufarakah dia niat dalam hati dia tak boleh sebutlah imam aku Mufarakah tak boleh sebut sebab ah. Dia niat dalam hati dia, saya muparakah, gunakan istilah itu. Ataupun saya tidak lagi boleh ikut imam, nak semayang seorang diri. Semayang mun, banyak Semayang kan Tak apa. Dia laju sana, tak boleh, tak boleh. Dapat. Sebab itu, dia kerja ke atas seorang semayang dirinya. Dia hmm. macam semayang seorang diri. Dia kena... Fatihah Habis Baca ayat Baca rokok eh, tidak. Macam biasa Maka memadahlah Rekaatnya itu Dibilangkan baginya Jadi ha. so, dia kena bilang Rekaat dari sini Buat cinta habis Semayang sendiri Ketika itu Dia tanya Dapat pahala sembahyang Seorang diri Dan tidak dapat Pahala berjamaah Melainkan Sekadar Daripada awal Sampai nek bubaraan jamaah dia diberi daripada dia niat jamaah tadi makmuman, sampai dia niat mubarakah, lepas tu dia sembahyang seorang diri ok, dan sanya telah menyebut, oleh nazim rahimahullah dan nazamnya saya tahu tak mengatakan bahawa dalam pekah ni semua masalah pekah semua masalah semua bak ulama telah menulis menyusunkan dalam rangkap-rangkap syair. yang dipanggil Mastan Zubat. Mastan Zubat ini satu syair Arab. Memang memang amat baiklah syair Arab saya tadi buat. Disusunkan semua hukum fikah. Diperasmai yang ada perniaga semari yang semua bab sampai bab jihad, bab zakat, semua sekali dalam baban am panazam bit bit syarah dan salah satu yang ditulis yang disusun disusul ulama makan juban dialah ini dia bukan saja fikah macam dalam nahum dalam dalam grema arab arabic grammar dipergi nahum sibu do malik buat alfi ibnu malik albia Al-fun makna seribu al -fiyah. Dia buat seribu bit. Seribu Rangka Syair Yang dalam itu Mengandungi kesemua Undang-undang Peraturan Hukum Dalam Bahasa Paidah bahasa ke Arab Saya <tuh>. boleh buat Syair Arab ni yang susah Yang hujung tak pergi sama Lagi dia de Timang dengan dekat sama Melayu tak apa Nasib lemak Buah bidara Bidara tentang dia ya. tapi tidak ni dia ada ada ada dipermine bahat bahat ada ada watak ada timangan dia 1000 bait dia buat okey di antara bait yang disebut ini rasa ditulis dalam ada lapan masalah dia ada berlaku khilaf padanya ada ulama mutaakhirin ada ada bait untulis dia sebut ada ada lima lapan masalah lima masalah tiada berlaku khilaf ulama' padanya muta'akhirin yang terperin dan tiga masalah berlaku khilaf bila khilaf padanya boleh ikut mana-mana pun terutama khilaf dalam masyarakat yang sama ini khilaf kalau tak syafi'i boleh ikut atau khilaf dalam berbagai masyarakat pun boleh ikut tapi kena ada beberapa syaratnya khilaf atau syafi'i dengan maliki khilaf maliki dengan hanbali khilaf maliki dengan al dan sebagainya tak apalah khilaf khilaf ada perbezaan pendapat ada hujah masing-masing memanglah bukan kita saja khilaf zaman sahabat lagi pun dakhilah zaman nabi ada apa dah khilaf nabi wafat khilaf apabila dia jangan jangan jadi besar masalah khilaf. Okey. Dan tiga masalah berlaku padanya khilaf. Maka mereka itu dan tinggalkan satu masalah yang kesembilan sebab berlaku padanya khilaf. Supaya jelas. Ini di antara bait atau di antara rangka syai kata kata man fi qiraatin li adzifi bati'ah Au syakk hal qaraa Wa man la'a nasiyah. Bila dia. Pertama, Bati'ah. Hujur, nasiah. Itu dia punya wazan. Tak yang penting. Apa makna dia? Makna dia bahawa, Orang yang lambat membaca, Kerana lah kejadiannya, Kerana tabiatnya. Orang yang lambat baca fatihah, Kerana tabiatnya, Dia pun, perangai kan? dia kelakuannya begitu bukan sebab lambat itu kerana waswat ada yang lambat baca ni ada dua satu yang dia baca memang dia lambat kedua dia baca cepat sampai kepada ia akan na'muru oh tadi baca Alhamdu. Alhamdulillah Alhamdulillah orang dia ma'mur ma dia hujung lah jadi ia akan baca tak? ia akan yang jenis itu, itu seminggu tak habis tu jadi, orang yang lambat baca kerana sifatnya, kebiasaannya memang lambat Itu. maka tiada boleh dia bubur membaca patiha orang yang tabiatnya dia memang lambat baca patiha, dia pergi semayang dengan imam tempat takbir ihra sama dengan imam imam tunduk dah Rukun dia tak habis fatihah, dia tidak boleh ikut imam dengan terus rukun, sedangkan fatihahnya belum tamat. Dia kena tamatkan fatihahnya. Itu. Tiada boleh dia gugur membaca fatihah daripadanya, sesuatu, seperti hukum orang yang menyah menyajar tinggalkan dia. Macam orang yang sengaja tinggal fatihah. Saja tak, tak baca fatihah. Berarti imam rokok Bolehkah dia rokok? Tak boleh Dia mesti Ingat balik Dia tinggal Dia kena baca Habis patiah Tetapi adalah orang itu Jika ia boleh Mentamankan patiahannya dahulu Daripada suruh imamnya Maka sujud Daripada sujud Maka dapat rakaan Ini satu daripada Yang tidak khilaf Tadi yang kita sebut Pada mula tadi itu Yang sepatutnya Tiga rukun panjang Itu, itu ada khilaf ...yang tidak khilafnya... ...yang ulama' semua kata... ...ya... ...dia jangan sampai... ...imam tu sujud. Dia kena cepat baca. Cepat. Itu dia katakan bahawa... ...yang pertama yang tidak khilaf... ...dia mentamankan fatihahnya dahulu... ...daripada turut imamnya kepada sujud. Maka... didapat dapat rekaan. Dia dapat rekaan. Dan jika tiada... Boleh ia menamankan bacaannya ah Sebelum lagi suruh imam pada sujud Wajib ia niat mubarakat nah, Ini yang tidak hilang Hilang yang tidak bersalahan ulama Kita semayang Kita terlambat Jangan sampai imam sujud Dia boleh imam berokong Dia baca pati'ah boleh yang ya tidak dia sangat kuatihah dia boleh jangan sampai imam sujud sebab imam sujud dia nak buat macam mana atau dah hilang yang tidak hilangnya jika dia sempat sujud bersama dengan imam lepas dia rokok nanti dia sujud maka dia dapat rataan itu dengan imam sebab dia orang wafik dan jika tiada jika tak buat mungkin tu jika tiada batal sembahyang Ku jangan baca jika tiada batal sembahyangnya mana lah betul betulnya jika tiada koma betul betulnya jika dia tak buat demokian maka batal sembahyangnya tapi sebelum batal dia boleh naik ubarakah jika dia naik ubarakah dia boleh ingat imam juga maka dia batal sembahyang ini yang tidak hilang yang tadi kena. Bila dia tak apalah ada ruang. Dan si pada orang yang was tadi. Jadi dia tinggal Fatihah dia lambat baca. Pasal kau lambat? Kecil, tak ja. kecil bagudah. Selo makan, selo minum, selo tawin pun selo. Yang ini ini dia dia wah tadi yang baca pada balik baca pada balik dan sigilnya pada orang yang was-was yang sudah jadi seperti kejadiannya dari tabiat dia dah terus sudah saya punya ada memang tabiat kalau dia lambat sampai ke pejabat memang janji dia suka lewat datang lewat, mesyarat hmm? kalau dia tahu dia lewat dia siap awal lah. sebelum subuh dia kena sampai tapi tak tabiat itu dia tak boleh dia, macam ni? kalau orang yang ter, se -se -se jadi seperti kejayaan dia, dia betul dia tabiat sekira-kira dia boleh Sekira buyah lagi tak boleh tak lah. tak boleh betul tak lah sehingga orang yang melihat akan dia dapat ia meninggalkan dia memang orang tengok, memang dia salah boleh Oleh. bahawa kita hukumkan kepada orang yang lambat gerak diamnya dia barang yang tersebut maka pada sebab itu dia tidak lagi boleh menjadi makmum kepada imam yang memang semahayangnya kerana orang biasa boleh ikut kalau orang yang ini tidak boleh ikut sama ada dia boleh ubah membaca cepat dia nak cepat pun jangan sampai kepada rosak hukum membaca uh, takdehah boleh tapi yang pentingnya jika dia tak boleh memang dia tak bolehlah. maka dia dimuzurkan dia tidak boleh ikut imam maka dia semayang seorang sampai bila-bila melainkan dia improve diri dia dia akan baca cepat tak akan baca cepatnya dia terus dia jangan baca doa iftidah satu daripada jalan keluar orang tadi bila sama tatubik dengan imam dia tidak usah membaca iftidah itu bukan bukun hanya sunat saja sunat pun bukan sunat aba'an sunat khai'ah sunat biasa dia Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Dia akan terus baca fatihah. Sebab kalau sibuk dengan baca Wajah tu lilladi, Wajah tu uh -huh. Tinggalkan yang sunat Buat yang wajib saja Untuk membolehkan dia mendapat Pahala semayang jama' ah. Itu yang disebut sebagai hati hmm? Ada masalah Okey, di bawah dilepah daripada bed sahaj itu dua masalah ini uzurkan ketinggalan tiga rukun. Ada dua lagi masalah yang diuzurkan ketinggalan tiga rukun. Orang ini dia boleh imam mendahului dia dengan tiga rukun tadi. Pertama orang muafek meninggalkan dia ia membimbangkan. ...membaca doa ibtisah. Maka rukuk imamnya dahulu. Daripada bahawa dapat ia... ...mentamankan membaca paziahannya... ...sama ada ia dibacanya... ...atau belum lagi dibacanya... ...maka diuzurkan dia ketinggalan tiga rukun yang tersebut itu. Ini... ...bukin satu surah, satu gambaran... ...kebetulan. Dia... Jadi makmum kepada imam yang sedang semayang Dia ingat, Imam ini akan Membaca ayat panjang Fatiha pun membaca Dengan panjang Dengan maksudnya Tidak tidak baca wasal ke semua Dia mungkin baca ayat panjang Lepas itu dia sibuk baca iftidah Dengan anggapan Dia ada masa untuk membaca Fatiha Lepas iftidah dia baca tak dengan dia baca fatihah saja, imam sudah berokong orang ini dia masih status dia muafid dan dia kena terus baca habis fatihah dieksecuskan kapalannya, diberi uzur kapalannya imam boleh mendorui dia dengan tiga-dua banyak Diuzurkan dia ketinggalan tiga rukun yang tersebut itu. Maka sebut oleh Nazim. Jadi penganjut yang, yang membuat bidh tadi. Orang muwafid supaya keluar orang masub. Jadi nah, dia bukan orang masub. Kalau orang masub, boleh tinggal patiha. Ini orang muwafid. Tidak boleh tinggal patiha. Yang membebankan baca yang sunnah. Dia bersebut baca sunnah. Maka patiha dia tak habis. Nah, maka dia dihukum keadaannya tak boleh Anak kena habis fatihah juga sebab mengapa tadi hendak sibuk baca, baca iftitah dan dia sunat saja maka adalah bagainya hukumnya lagi tak ada tanggung. Yang keduanya orang yang muwafiq itu sebab menanti akan saksah imamnya. Ada yang kedua ni gambar yang kedua orang yang sembarang dia muwafiq. Muwafiq dia semayang sama dengan takbirat al-iman. Dia nak baca Fatihahnya bila lepas imam baca Fatihah lepas sakat sakat apa dia suatu masa rehat dia anggar habis Fatihah dengan membaca ayat memang ada suatu sakat apa surgailul mahbu bi alayhi muraddin amin memang ada suatu interval antara imam habis patiha dengan nak baca ayat semakmum so, ni dia tak baca lagi patiha lepas Allah Baril al Amin itu nak start baca patiha bila, bila imam mulai baca ayat dia nak ambil sunat saktah sama dengan imam tu tunggu imam tak baca ayat dah baca ayat lepas tu Allah SWT rokok ada haa sudah Dia, dia anda dia memang berlaku lah. Jangan lambatlah tu. Nak ambil sunat yang kedua. Lepas Allahu akbarin amin, baca surah Fatihah. Tak nak tunggu lagi sampai imam selesai tak tak mengaji intervol. Sekejap, diam kejap. Imam baca ayat sepatutnya. imam tidak baca ayat, apa jadi imam betul terlupa semua ayat. Diam, dia boleh menyampuh dia. dia, dia, dia, dia, dia, dia. Tunduk dah punya ha, Apa nak buat? Orang muwafiq itu menanti kata imamnya Sebab menuntut pergi sunat Dia membaca kemudian patiah imamnya Tiba-tiba tiada berdiri Bagi syaketah itu Hanya selesai patiahnya Lalu ropoh <coughs> Tak dah habis ada imam ropoh Hati-hati bacanya itu yang amat pendek Imam Qaulamuala Amin dia baca juga surah Tapi ina'atena uh, Walmasrim pendek tiga ayat dibacanya surah dia ya amat pendek kira sempat dia membaca Fatiha akan sempat tapi tak sama tak sempurna maka diuzurkan ketinggalan tiga hukum itu maka dia masih menjadi muafi dan dia diuzurkan kepadanya tinggal tiga hukum jika lebih tiga rukun yang panjang tadi maka dia boleh pilih sama ada nak mufarakah nak bercakap dengan imam dia buat seorang diri atau dia terus ikut imam di tempat mana imam berada tapi dia sudah menjadi orang masmuk lepas daripada imam itu bagi salam dia kena sambung satu rukaan kalau yang tinggalan seterusnya saja. Itulah kesimpulan yang yang aspek ni diulang balik, diulang balik yang sama. Cuba nak buat kesimpulan. Bila solat atau bila sembahyang ini diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, umat Muhammad. Dia menjadi suatu Landmark Benchmark Landmark di antara Islam dengan tidak Islam Iman sebenar dengan tidak iman sebenar Benchmark dia ialah Semahyang Bukan Semahyang Yang bermaksud Gerak-geri yang dikatakan Ibadat ritual Ibadat yang bersiap kita buat jadi macam sistematik tidak Dan ibadat yang dibuat itu dibuat yang sempurna sempurna ada tiga pergerakan yang perlu kita ingat balik satu ada pergerakan anggota dia panggil hukum piyakli yang kedua pergerakan tutur kata dipanggil rukun hukum yang ketiga ada rukun unsur dalam hati dipanggil rukun qalbi istilah istilah ini walaupun tidak tak mesti kita hafal kita kena tahu ada tiga komponen tiga perkara yang termasuk dalam satu benda yang nama dia salat apa dia jika ada perbuatan macam kita pergi bergerak dan ambil air semayam basuh itu itu dikira masih rukun fi'li Kacang, ambil sejadah Hampar jada Kita mengadap Padat kita, kita sedikit tegak Itu rukun pi'alik Kita angkat tangan Allah Itu rukun pi'alik Kita kena buat Sampai masa kita rokok Allah Rokok yang betul Bukan rokok rukun Itu rokok Rokok itu mestilah mengandungi, memenuhi keadaan pokok dengan batang, belakang kita, kepala kita, sekalian dulu sampai Okey, itu kesemua dipanggil rukun pihak kita kena buat makna dia fizikal kena tunduk kena patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu cara kita nak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala itu satu kedua ada yang bukun kauli bukun kauli ini dia ada di samping kena buat, ada yang kena cakap kenyah bukun kauli dalam ada dua ini. dia bukun jadi macam rukun, rukun pi'ali. Degil betul, itu rukun. Rukun itu rukun. Sujud itu rukun. Kenapa betul? Rukun kauli, rukun yang kena baca. Yang mesti baca. Baca menyebut. Ada masa baca jahat. Jahat baca dengan kuat. Kuat tu sekadar yang menasabah lah dan ada masanya bahasa perlahan dia panggil sir kedua-dua ada rahsia mengapa jahat, mengapa sir macam saya pernah sebut Beispiel, saya katakan bahawa Quran menyebut Uluh Rabbaku wa ta'ru'an wa khubir duduk dan menjah di depan Allah kaum berdoalah kepada Allah Tuhan kami jangan tertutup Dengan sifat merendah diri tunduk ini rendah diri ini bagi makna kita sesuai dengan tempat keadaan suara duduk dan jahdi Jangan terlalu kuat. Aljazaru jangan jangan memekik-mekik jangan kuat kuat sana. Tapi kena dasilan sebab apa apa bezanya jahat dengan sir. Sekarang ini kalau saya pakai mic ini, saya katakan perlahan dengan ibu. Katakan orang benar. Bermacam semua yang jahar itu dalam dalam taraweh imam mulih dengar seluruh dunia melalui internet bagi television siaran baca perlahan orang kesemuanya dengar boleh baca kuat pula macam baki mai orang tak dengar orang datang ha sebab itu dia kata ini bergantunglah kepada kita untuk menilai tadabbu an kita berdoa dengan rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang sesuai Durhaka hari jangan kelapau mengkit mengik ataupun jahar makan tengah hari menuna kaun balik ke bersemayam semayam jahar semayam malam biasanya tapi bukan semua semayam malam itu baca jahar sebab kita semayam malam macam malam ni dikira semayam sunat apa namanya qabliyah Jadi ke mana dah nak ambil semayam qabliyah jangan ba'diyah semayam kita baca pelahan semua baca masing-masing siti tapi bila petang waktu maghrib imam baca jahar. Okey. Ini sekor-korang anda akan teringat bahawa pada awal sembahyang dahulu semasa mula diwajibkan sembahyang siang pun baca perlahan malam pun baca perlahan kerana takut Didedengar oleh musuh dan aditici orang itu terbongkar dia telah meninggalkan agama beradab dia mengikut agama Nabi Muhammad yang boleh menyebabkan nyawa mereka terancam dalam keadaan sembunyi sembunyi itu pun dalam keadaan semaiyang cakap sil itu pun mereka tidak pernah tinggal semaiyang. Semayang itu mungkin kena bayar harga dengan penyeksaan anak isteri. rumah kena bakar. Harta kena rampas. Mereka mungkin dibunuh, Sir baca perlahan pun mereka buat. Sedangkan kita berada pada zaman tidak pernah ada orang yang kena seksa. Karena semayang sama so, ada perlahan, ada pembinaan. Sebab itu dia kata Rukun qawli ini ada ikhmat Bagaimana Kena buat Tapi dua sahaja Dua sahaja yang kena baca Satu Al-Fatihah Dia rukun Yang kedua At-Tashahud Ini pun At-Tashahudul Akhir At-Tashahud awal Dia sunat abad Boleh tinggal Dengan dia pun boleh Terlupa pun tak apalah Boleh diutahui yang akhir, wajiblah rukun dua ni rukun kauli, kena pastikan kedua-dua ini ditunaikan dengan betul pada tiga hukum atamnya. Dan yang ketiga rukun kalbi, rukun kalbi ini pasti daripada sembahyang, the gist of the prayers ialah khusyuk. Al-Quran menyebut "Fa afla halul al mukminun alladziina um fii solatihim khaashi'uun". Itu beroleh kejayaan dah. Afla Dunia pun dia berjaya, akhirat pun berjaya. Siapa dia alladziina um fii solatihim khaashi'uun? Orang yang dalam sembahyang mereka, dalam salat mereka, mereka khusyuk makna khusyuk makna tabarru, makna ketundukan kepada Allah kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ok lepas tu dalam teknik technically dalam, dalam ibadat mana pun khasnya kita lah memang tidak ada peraturan yang begitu halusi nak menyempurnakan ada ulama' yang telah mendetilkan Pegatuhan-pegatuhan itu Termasuk dalamnya Masibuk dalam muafik <coughs> Zaman awal Zaman, <coughs> zaman Nabi Muhammad, Muhammad SAW Sebelum timul hukum Masibuk muafik so, Sahabat yang terlambat untuk menjadi ikan bersama dengan Nabi, untuk muafik dengan Nabi itu bersama dengan Nabi agak berlambat. Nabi dah semayang dah. Depo dengan Nabi semayang buat kerja di belakang. Semua orang berlari, seorang balik zaman awal sebelum orang tahu uku sebut muafik ini akan ada orang yang tak ke setuju jam tak ada speaker tak ada main agak-agak saja kalau hari yang ada <coughs> hujan dan sebagainya tak tahu masa hari itu agak-agak-agak tapi dia kan, tapi semayang tak seorang so, akan berlari lari sampai tempat semayang berlaku demikian. Nabi telah memberi suatu pengajaran kepada mereka Hadis sahih yang bermaksud jangan kamu berkejar berlari untuk menunaikan solat. Di jambuh. Lebih tajam kalau bila tengah sembahyang belakang orang lari ni Tapi baik kita berhenti tengok. Apa pun none. Dah, Nabi katakan duduk. Alaikum bil duduk hendaklah kamu tenang masuk biarlah imam nak semayang-semayang kamu pergi biasa sampai terus semayang ikut imam apa yang kamu tertinggal maka hendaklah kamu sempurnakan kemudian kamu orang masyarakat maknanya sudah ada hadis tentang masyarakat ini jadi datang buat apa yang kamu patut buat berada di mana ikut imam Jangan tunggu, jangan setengah orang dia tunggu. Kalau imam sedang rokok atau imam sedang sujud, dia tunggu supaya imam ni nak kambung ke ayat kedua atau nak, nak bagi tahiyat, bagi selesai dulu. Mau ikut tak? Sampai saja kebaikan semayan, terus tak ber. Niat kalau dia nak kalau imam sedang rokok, Maka kita tunggu rokok. Imam sedang tahayyat. Tukang baca tahayyat. Bila dapat kira rekaat. Tadi. Bila kamu masyarakat. Tak apa. Tak habis patiahah pun tidak mengapa. Ikut imam. Sempat hukum sama dengan imam. Bila pun patut baca satu ayat daripada patiahah. Tidak ada. Kamu tunduk. Maka tunduklah. Dan Jangan. Jangan. Imam sudah nak rokok Kita Allahu Akbar Imam rokok dah Kita terus baca fahdiahah juga Sampai kepada imam tu eh, Dia aktilah Jangan berbuat demikian Pasal dibalik kepada hadis Innamaju'lal imam liyattam madikum Fa'idah kebarafaka biru Ida raka'afarkahum Sebab hadis hadis yang bermaksud Nabi kata dia jadikan imam kepada kamu itu supaya kamu ikut dia dia tak kebir, kamu tak kebir dia sujud, kamu sujud dia rokok, kamu, kamu sujud dia rokok, kamu rokok sujud, kamu sujud dia salam, kamu salam bagi kes tadi itu, dia datang imam hampir kepada rokok dia tak kebir, dia baca terus khatiha berapa ayat yang dia boleh Imam rokok, maka dia kena terus rokok. Kalau satu ayat dia baca, satu lah. Dan dia ketika dia dapat kataan. Tapi kalau dia orang salahnya, dia baca bahagia hal, hal juga. Imam telah selesai rokok dah. Yang tidak dia, dia baru nak rokok pada ketika itu. Maksudnya dia tidak sempat dengan rokok imam maka dia tidak dapat rekaan itu padahal dia pada kita kedua dapat sebab dia masbuk dia bukan muafir itulah diantara isyarat kita yang tadi bila bayar hukum yang terakhir hukum hukum qalbi itu dibalik kepada hati kita hendaklah berada dalam salat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala syur, -syur. Faham apa yang kita buat Faham mengapa berlaku pergerakan itu Dan mengapa kita Satu menjaga salat Sampai tidak Kalau boleh tidak satu pun Daripada salat yang kita buat itu Ada cacat Ataupun ada celah Allah SWT Saya nak jawab soalan Habis orang ini Dan lepas ini saya nak mula uh, Mengulas dahulu isu-isu semasa yang akan saya bentangkan pujak-pujak yang diantaranya saya akan memperincikan ibadat ibadat yang kita buat contohnya lepas kita bagi salam setengah-setengah orang dia tak mau buat apa lah setengah salam dia caur ada baca itu, baca ini dan sebagainya sebab kita ambil dia mana hujah-hujah yang syarat doa sepatutnya berdoa seorang, mana baik doa seorang-seorang dengan doa jamaah yang ramai ni hujah so, dia ambil dia mana itu isu masa yang semakin habis, semakin jadi masalah sebab tak dibentangkan kita akan jelaskan nanti masalah-masalah so, Mati Boleh baca yasin atau tidak Boleh baca apa atau tidak Kenuhi boleh atau tidak so, bagi, bagi membentangkan masalah Akademik Ada sandaran masing-masing Dan kita Akan rasa lebih tenang Kalau kita ada pegangan Kalau so, itu langsung tidak diajakkan pada pegangan itu takut ter terumbang ambing syaklah ada soalannya saya tengok juga ada dekat apa pasti kita boleh tak lupa tu ada masalah pe pek-pek semasa yang mungkin saya akan pilih di antara yang kita fikir saya yang, yang yang praktikal yang sedang kita hadapi misalnya Bak-bak bak nikah, bak, bak wali, siapa yang boleh jadi wali, siapa yang tidak, siapa yang wali, siapa yang tidak, bak menikah, bak mau amalan, dan sebagainya, ada banyak benar yang digadikan sebagai pekah semasa. Saya ada kitab yang saya tulis yang dengan bawa saya dengan nama Big Harian tu. Tapi itu banyak sangat masalah-masalah kecil yang saya rasa sekarang tu kita kerungut juga. Kerja pekah harian. Dulu di universiti saya mengajar banyak mm. tahun pekah harian, pekah harian, pekah itu guna harian. Kadang-kadang contoh hanya macam bangakekah yang kita sediakan pak ana, akekah apa yang sebagai akekah, uang kafe untuk makan tidak eh, jadi masalah. Ada kambing berapa, kambing sekarang ni pula yang dicintek telinga dia, yang rabit telinga dia pula kompen uh, ada lembu yang dibawa masuk freeport New Zealand daripada Australia yang kena potong tanduk dia. Kita potong tanduk dia, dia guna kafai ramai-ramai ya. Dia yeah. <laughs> kena potong tanduk dia. Bila potong tanduk dia, macam nak akikah, macam nak korban. Oh, konon mulut. Kakak cela tu boleh buat korban ke tidak? Itu ha, masalah peka yang saya rasa diantara Benda yang semasa Kemudian masalah muamalat, masalah bank Masalah riba tak riba ni, Ini pun ada masalah uh, Perniagaan internet, itu dia ada masalah Yang saya saya nak dentangkan Bagi Mendapat satu gambaran Kau-kauannya sudah pernah dengar Masalah itu yang dapat saya kupaskan Berikan hadap semasa Itu cara, di samping itu kalau saya fikir juga mungkin Tuan-tuan, perempuan Jangan mendengar Bicara kultur Hadis-hadis kursi Hadis-hadis so, yang, yang bukan kursi Tidak ada yang membahaskan Ada kursi saja Saya tengok ada kursi Dan uh, Masalah Zikir masalah, tarikat yang menjadi Isu tak pernah bodi Perlu kepada Kupasan Kita dapat melihat Tidak antara benar yang saya fikir Untuk menyambung lepas api semuanya Selalu menyesaikan Soalan pun banyak yang relevan Pada kebangan datang